El programa de contrainformació de la Vall del Gès. Dilluns, de 10 a 11 de venir a Ràdio Ona. Perdo la por, però em tremola el pols. Hòstia d'orgull. Aixeco i no puc un bon trau just al mig del cervell. Ull per u i dent, dent. I saps si tots som bé que no un pam de nec. un guspira, es plou, però no et mulles. Potser no et cal supluig, Déu fent virolles i si no plora, no mama ni veu. Ull per ull, I per dent, valuut guerra de cudril mar que aquí amb un dia de ressac electoral, com cada dilluns, amb ganes de parlar-vos de moltes coses. Primerament contactarem amb la Montserr Nau a Sant Adrià del Besòs, amb ella parlarem una mica de com han anat les eleccions, quina impressió en té, ho contrastarem una mica amb les dades de Torelló i de la comarca. També parlarem d'altres temes, per exemple, d'un homenatge a Salvador Seguí que s'ha fet al Raval, d'una manifestació que la CGT convoca a Barcelona per al dia 29 de març i de moltes altres coses. Les agressions feixistes que continuen, mm. parlarem d'un cas concret, parlarem d'un llibre que en Pep Basco s'ha comprat i ens diu que està molt bé, ja sabeu que el Pep Basco l'any passat venia i ens explicava cada, cada dilluns un llibre, doncs, com que ens ho ha enviat per internet, Uh, l'explicarem. En tot cas, doncs, mentre esperem aquesta trucada us llegeixo això que ens fa arribar en Pep Basco, és un fragment del llibre Kafka a la platja, el seu autor és Haruki Murakami Empúries, narrativa, número 284, tercera edició, març del 2007 i en Pep Basco diu que està molt bé us llegeixo el fragment que ens ha fet arribar tant me fan els gais, les lesbianes, els heterosexuals, les feministes, els comunistes, els porcs feixistes o els Hare Krishna. M'és igual la bandera que porti la gent, però el que no suporto de cap manera són les persones buides. Quan les veig, no em puc estar de dir coses que no hauria de dir. Aquestes dues les hauria pogut arroixar o hauria pogut demanar a la senyora Saeki que se n'ocupés. Ella se les hauria tret de sobre en bones maneres, però jo no puc. Quan veig gent així, dic el que no he de dir i faig el que no he de fer. No em sé controlar, és el meu punt feble. I saps per què? Perquè si et pren seriosament tothom que no té imaginació, no acabes mai, potser. Dic jo, exacte, faloixima, picant-se la temple amb la goma del llapis. I val més que ho recordis, Kafka. Al capdavall, aquesta gent és la que va matar el xicot de la senyora Saeki. Uns caps quadrats sense imaginació la intolerància, les teories que no saps d'on surten, les paraules buides, els ideals usurpats, els sistemes anquilosats... Això és el que em fa por. Ho odio amb tot el cor. Evidentment, s'ha de saber què està bé i què no ho està. Si ets prou valent per admetre els errors de criteri, sempre es pot esmenar. Però els caps quadrats i els intolerants que no tenen imaginació són com paràsits que modifiquen l'organisme receptor. Canvien de forma i no es moren mai. No hi ha res a fer i jo no tinc cap ganes que n'entri cap aquí. L'Oshima assenyala les prestatgeries amb la punta del llapis. És evident que es refereix a la biblioteca. Tant de bo me'ls pogués prendre en broma. Repeteixo, és un fragment del llibre Kafka a la platja d'Aruki Murakami, que és un llibre que ens ve recomanat pel Pep Basco, i des d'aquí doncs, li donem records i li demanem que torni algun dia a parlar-nos de llibres, no només enviar-nos un e-mail, que també ens agrada que ens l'enviï. I deia que aquests dies s'ha fet un homenatge a en Salvador Seguí, al Raval, just a l'indret on fou assassinat ara fa 85 anys. Sindicalistes per la sobirania han fet avui un homenatge a Salvador Seguí, dit el noi del sucre, un gran sindicalista catalanista que la història oficial ha raconat durant dècades. Seguir fou víctima de la seva gran capacitat de direcció, del seu coratge i de la seva flexibilitat, segons l'historiador Oriol Junqueras, que ha participat avui en l'homenatge que al carrer de la Cadena del Raval Barceloni fou abatut a trets per pistolers del Sindicat Lliure de la Patronal Catalana. El Noi del Sucre, nascut a Lleida el 1890, Fou alhora un gran sindicalista i un gran catalanista. Una vegada va declarar davant un auditori de Madrid que els únics que suposaven la independència de Catalunya eren els grans empresaris. I faig un parèntesi per, per afirmar que a mi em sembla que estem si fa no fa on érem en aquest sentit. Segueixo la fascinació i el respecte que despertava es van fer més palesos que mai l'any 1919 durant la vaga de la canadenca l'empresa elèctrica més gran del país. Feia mesos que la vaga durava i s'havia convertit en un referent del moviment obrer europeu que s'havia estès uns quants sectors industrials. Els obrers reivindicaven les 8 hores i l'alliberament dels treballadors empresonats en un precisament per la vaga. És aquí on eh, Salvador Seguí també va, va <coughs> intervenir. I també s'ha parlat en aquest homenatge de l'Airet i de Garcia. Diu, no és solament seguir, assassinat per la seva capacitat d'arrossegar les masses, que ha estat ignorat per la història oficial. El procés de recuperació de la memòria és lent i aquests últims anys hi ha hagut moltes altres prioritats, segons ha explicat en en Oriol Junqueras. Un altre dels oblidats que cal recuperar és, en opinió de Junqueras, Francesc L'Airet, advocat laboralista, també assassinat per pistolers a sou de la patronal. L'Airet, tot i ser discapacitat, va esdevenir un mite de l'obrarisme i del catalanisme dels anys 20. I també s'ha esmentat la figura de Cipriano García, un immigrant vingut de Manzanares de la Manxa als anys 60 del segle passat, que és també una referència del sindicalisme catalanista oblidat per la història oficial. Cipriano García, que era independentista, va fundar la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la CONC, organització sindical catalana de signe nacionalista. La CONC li ha dedicat una fundació. Molt bé, doncs això ha passat avui al Raval, homenatge a Salvador Seguí i també amb una esmena especial per Cipriano García, sindicalista i Francesc Lairet, advocat laboralista. i com us dèiem la CGT convoca manifestació a Barcelona el 29 de març en protesta per la situació existent al sector del metall. La plenària de la Federació Siderometal·lúrgica de la CGT convoca una manifestació per al pròxim dissabte 29 de març de 2008 a les 12 del matí a la plaça Universitat de Barcelona. Els motius d'aquesta manifestació són les polítiques de les empreses del metall a nivell de l'Estat, que estan sent punta de llança de les mesures més regressives contra els drets dels treballadors i treballadores. En efecte, la flexibilitat, l'externalització de parts de l'empresa, el que se'n diu la deslocalització, la precarietat en la contractació, els convenis a la baixa, amb pujada salaria als molt limitades, i sense tot just reducció de temps de treball, les negociacions xantatgistes per mitjà de la menaça d'expedients de regulació d'ocupació o els tancaments d'empreses per a reinstal·lar-se o deslocalitzar-se. Són una pràctica generalitzada d'un sector que obté així uns quantiosos beneficis gràcies a la col·laboració del sindicalisme que representen UGT i comissions obreres. Us recordem que el manifest ve signat per la CGT. D'aquesta manera, s'està generalitzant la conversió de llocs de treball d'una certa estabilitat i salaris per contractacions miserables quan a la seva temporalitat i a les seves condicions salarials i laborals. Els ritmes de treball i la productivitat augmenten de forma incessant provocant d'una banda més excedents i per altra malalties professionals que són usades després per acusar els treballadors d'absentistes professionals. Els empresaris actuen cínicament acomiadant de manera indiscriminada i utilitzant la inacceptable realitat jurídica dels acomiadaments improcedents davant dels jutjats, els quals apliquen igualment aquest acomiadament per aplicació de l'article 56.1 de l'Estatut dels Treballadors. En el sector de l'automòbil i empreses auxiliars estem vivint una successió de conflictes generats per atemorir a les plantilles i aconseguir un augment continu dels beneficis per a les empreses, els convenis provincials, la pèrdua de drets històrics i la conversió d'aquests convenis en condicions màximes que les empreses i les federacions dels sindicats signants usen per sufocar reivindicacions en pactes de millora. Els objectius d'aquesta manifestació són, doncs, dirigir-nos a la població per generar una oposició a la situació de les relacions laborals en el metall, unificar les seccions sindicals, delegats, afiliats, treballadors del metall amb l'objectiu d'enfrontar-nos i modificar aspectes concrets de la realitat en el metall, com les externalitzacions, la flexibilitat o els tancaments salvatges. Iniciar el treball mobilitzador per la difusió de la ILP aprovada en la Conferència Sindical de la CGT Estatal a Bilbao per la derogació completa dels articles 52 i 56 de l'Estatut dels Treballadors. Les situacions viscudes en els últims anys en empreses com Delphi, Valeo, Ford, Sass, Sismo, Renault, Peugeot, Seat i tantes altres són un esperó suficient per donar a aquesta manifestació la màxima difusió i la màxima participació. Això eh, està signat a Barcelona per la CGT i us recordem que convoquen per el proper 29 de març a Barcelona, manifestació de la CGT en protesta per la situació existent al sector del metall. Sembla que la trucada que havíem de fer amb la Montse no, no és possible, hi ha problemes tècnics, ja intentarem reprendre-la, però qui sí que ha arribat ara és, és l'Eduard Fonseret. Hola, bona nit. Tal? bona nit. Bé, bé, bueno, potser vinc una mica d'hora. No, no? no, bé, bé, perfecte, perfecte va molt bé. Vam molt i bé perquè edat, no? ara mateix estàvem amb una mica d'impàs perquè, perquè no ens funcionava la trucada, el Francesc encara no ha arribat. Hi ha dies que són molts i hi ha dies que són pocs, bueno. o sigui que he fet una mica de sumari, hem parlat d'algunes convocatòries. En tot cas, explico una bona notícia que tenim i després ja passem tant, sí, a parlar sí. amb el teu tema. La bona notícia és que els programes de còctel contra informatiu, ja es poden escoltar des d'internet, des del nostre okay. blog, ja estan penjats tots els programes del mes de febrer, el programa anterior, del mes de març, i em sembla que dos programes del mes de gener. Tenim encara algun petit problema tècnic, però en fi eh, la qüestió és que es poden escoltar, que és, de, okay. és del que es tractava. Fèiem molts dies que ho intentàvem, right. però com que els nostres coneixements tècnics doncs, són més aviat es van ampliant poc a poc, limitats... A sí. sí. Una mica, amb l'ajuda de l'un i amb l'ajuda de l'altre. Què et sembla si deixem les eleccions de banda? i jo, anem jo, per, per, per mi, perfecte. Sí? Sí, sí. Amb la Montse en volíem parlar, si podem reprendre bé uh, la trucada, doncs ja en parlarem, però em sembla que més aviat avui hi ha un empatge electoral sí, notable. Sí, el no? dia després sempre és... Sí, fet, però el bueno, dia després, el dia abans, les, les, les la campanya, la precampanya... La postcampanya... Pre post exacte, vol yeah. dir que... Uh, ens reposarem una mica i de què ens volies parlar, doncs? Mm, bueno, més o menys el dia que vam, que vam estar parlant parlant una mica d'expressió, de, de, de creació de, de nens, uh -huh. de quines són diguessin les avantatges de, de ja de ben petits diguéssin doncs, que interactuar d'una doncs, manera amb la plàstica, amb la matèria, amb, el... sí, sí. amb tot aquest tipus de recursos. Et que... faré una pregunta molt tòpica i molt típica. Mm. Uh, un artista neix artista o es fa artista? Té les mateixes probabilitats de ser artista un nen que a casa seva o a l'escola uh, o en altres llocs ha viscut unes experiències en aquest sentit? O, o un nen que no hagi vist mai un llapis, un pot de pintura... Bueno, potser, potser sí que la pregunta és una mica tòpica, però Sí, ja ja ja A veure, no, no, pregunta, no per ser tòpica, és una pregunta fàcil uh -huh. de contestar, almenys per lo que jo l'experiència que pugui tindre o inclo coneixements d'artistes o d'altres persones que gagin, que en aquest món es gagin mogut i com moment donat doncs eh diguixin hagin explotat. Una, una part de la, de la seva creativitat. Jo penso que el que sí facilita les coses és que hi ha de petits... Bona nit. Hola, Francesc, bona nit. Oi, hey, què tal? Avui el tren va de tarda. eh? Sí. Que raro, no? Sí, avui. <ríe> Això també és un tòpic, no? <ríe> Això cada dia comencem amb el mateix tema. <ríe> tema Renfe, digues, dies. En comptes de ser un tòpic intel·lectual, és un tòpic real, no? Sí, aquest és, és un tòpic físic, no? sí, sí. que el patim, en comptes de noves. Digues, digues. Doncs, digues. doncs a la pregunta de si neix es fa, és, és molt difícil que, que això es pugui contestar, perquè tampoc sabem totes les possibilitats que, que, que poden tindre ja de ben patit els nens. O, o sigui, en principi jo penso que no sé si es fa o on neix però sí que en general doncs, no hi ha moltes possibilitats de, de les persones que realment tinguessin potser una percepció eh, més encarada cap a cap a aquest sector més artístic doncs moltes vegades el que passa és que aquestes eh, aquestes oportunitats doncs, no, no s'acaben de desenvolupar això jo penso que sí o sigui, que segurament hi hauria molta més gent més, més implicada en la qüestió artística o que tindria més coneixement si, hi ha, si també hi hagués més interès en general. O sí, sigui que una mica seria comparable eh, al fet que en una casa on no hi ha llibres difícilment els nens s'acostumen a llegir, Exacte, per exemple, sí, no? Exacte, sí. Aquest és un exemple, jo diria, general, no, no, no, es, no es pot particularitzar, però en general penso que sí. Clar, una casa sense llibres són uns nens sense lectura i uns nens amb menys coneixements segurament I una casa sí. sense quadres, una casa sense pintures una casa sense llapis una casa sense papers sí, exacte, doncs uh, tres quarts de tres quarts de lo mateix seria bé, una cosa semblable sí, però així, tu sí. uh, tinc entès que bé, tens una nena que té vuit anys, set anys sis anys sí, ah, sempre em penso que és més gran 6 anys, 6 anys sí. I uh, has tingut l'oportunitat d'anar observant com creixia i com creixia també en el sentit artístic. Sí, I... bueno, més que tot, a veure tampoc uh, ha estat una mica una experiència, no, no un experiment ni molt menys, perquè amb els fills no, no crec que es pugui fer això, però com a experiència sí que l'he volgut mm, diguéssim, organitzar, no? això sí. I llavors, bueno, de ben petita, com un joc més, que això sí, que penso que és, lo que és important, tant el joc de la lectura com el joc de la pintura, el joc de, de la música... Doncs... Que no sigui una cosa imposada Exacte, i penosa, sí. no? Exacte, sí. sí, que el nen n'hi pugui entrar hi d'una manera fluida sense massa problemes, com una cosa més que, que, que pot tindre a casa per, per disfrutar i per desenvolupar. No? Llavors jo, eh, aquí, jo penso que lo que estàvem parlant abans, de que de donar més possibilitats, diguéssim, ja des de ben petits, sí que això crea, crea moltes més oportunitats. O sigui, per exemple, jo el que visc és que pràcticament a partir dels 18 mesos, 19 mesos, que el nen o la nena ja camina, ja camina bé, ja s'aguanta, ja té una certa llibertat, no molta, però una mica, una mica sí, uh, en principi ja poden dibuixar, no hi ha problema, mentre se li posen més o menys... Com, com qualsevol altre joc que té les seves variants, la, un joc eh, de sobretaula, potser s'ha de fer sobre, sobre una taula, un joc a terra doncs, potser s'ha de fer terra, o sigui que, que els hi han de posar una mica els elements que facilitin una mica el, el fet que també que es pugui trobar amb aquest joc, no? perquè no és un joc que es compra aquest, és un joc que es compra per un cantó, el retoladors o les ceres o, o la pintura i per un cantor es compra el paper, o sigui hi ha un mínim esforç, no? diguéssim, de, uh -huh. del, de la mare, del pare, o de, de qui sigui, per posar sobre la taula aquest joc, també. No? O sigui, sí, no, no... no és ben bé allò de comprar una Playstation, que em sembla que et duen, no, no, no, no, no. i aquí ho tens nen i espavílats, sinó que en qualsevol cas els pares haurien d'interactuar amb els nens. Sí, ja, ja diguéssim, esclar, eh, són... És un exemple petit, però clar hi ha la qüestió, per exemple, de la neteja si sí, el nen potser dos anys encara és una mica massa petit, però per exemple amb retoladors, vigilant els taps, el pare d'estar o la mare d'estar una mica pendent. Però sí que amb retoladors jo penso que la cosa es facilita bastant, no? I jo penso que se sorprendrien bastant la, els pares del que el nen va... Es que és capaç és, sí, és capaç de... Jo el que he fet una mica, ja que tenia l'interès, diguéssim, l'interès per un cantó propi, perquè m'interessa el tema artístic, però llavors també havia l'interès més pedagògic no? de veure ja realment si... quina era l'evolució que... gràfica que, que podia tenir doncs, en aquest cas la meva filla però ja em sembla que pot tenir-ho i diria, posar-li amb el foc pot tenir-ho tothom Qualsevol nen eh, que tingui sí. els mitjans necessaris Sí, exacte Francesc, tu dibuixaves quan eres petit? Dibuixaves bé? O... Recordo les classes dels dissabtes al matí llavors fèiem classe el dissabte també i era dedicat al, al dibuix bé, molt bé. I quina mena sí. de dibuix feiu? Bueno, un que deia artístic i un altre geomètric o lineal. Sí, lineal. Sí, sí dibuixi lineal, sí. A mi em quedava millor el lineal, perquè ah, sí? un dels mèrits era fer-ho ben net. Sí, I ser polit. El... I... Sí. Sí. I tu t'agradava ser polit. Sí, doncs fes... a mi m'agradava exactament el contrari. <laughs> <laughs> perquè sí. hi, ha, hi ha les dues variants, no? Sí. Uh, sí, a inventar-me dibuixos, ben fets o mal fets, suposo que mal fets, però ja, això ja m'agradava. Sí el dibuix geomètric amb els drames de la tinta que, sí. que quan havies acabat una làmina... Llavors és quan es t'acaba... O... Allò, allò per mi era com una tortura, eh? jo ho recordo sí. com, com una tortura. Sí. No. En principi també, el dibuix genial també el trobar... Ara no, en aquests moments potser és el que realment m'agrada i he entrat d'una altra manera, no? potser és per una altra porta, no, diguéssim però sí, també m'agrada més, potser, la qüestió més, més matèrica, més expressiva, no?, d'aquest assumpte. No? Doncs, Llavors, bueno, no sé, per mi ha estat sí, sí, sí. una petita, bueno, i encara continua sent una experiència, perquè bàsicament és, has de tenir una mica la consciència de poder datar algun dibuix, no els has pas de datar tots, ni molt menys, però sí que... Uh, un, un dibuix característic d'un moment donat o d'un canvi, doncs el, li poses la data i tu llavors no tens... Poses, tu no li poses gaire M'he fixat, n'he vist diversos teus i molt sovint no hi ha data No, però cada vegada li dona més importància ah. Cada vegada... I una vegada et vaig regalar un calendari per posar la paret i mm. no el vas posar mai no sé, és, que a, de paret, sí. <laughs> és que a mi els calendaris d'aparent Sí És que a mi els calendaris d'aparent mai m'han mm. atret gaire, eh? la veritat no, Sempre he vist una cosa que... Vas a espiar no. si el posava? No, però és, és el bar Ah, va no? Vale, era, era quan estava a l'atmosfera ah, vale. no, és que no, no a mi m'agraden els calendaris petits de cartera, això sí mm -hmm. que els, els tens molt a mà, però aquests de sobre inclús els de sobretaula i això mm -hmm. tenir tots els dies allà els, els passats i els futurs allà davant no, no et motiva, no, no motiva gaire no, i, i llavors no suposo que no vaig penjar per això mm -hmm. Bueno, bueno. el francès que és capaç de retreure't una cosa que ha passat sí, una cosa que ha passat 30 anys enrere del calendari no, no. Sí, eh? sí. ho tens tot arxivat a la memòria no, però m'ha cridat l'atenció que ara estaves dient que és bo de posar-hi la data En bueno, el cas de... aquest perquè com que havia aquesta experiència hi havia aquests salts de percepció o, de, de, o aquests canvis gràfics que és clar, una criatura petita, és l'única cosa que he fet ara amb la meva neta, que no havia fet amb els meus fills, perquè a vegades el que passa és que quan tens els fills vas molt de bòlit i no ho atrapes, i en canvi ara amb la meva neta, que tinc una mica més de temps, sí, també tinc una carpeta, no tots els dibuixos, perquè ompliríem la casa, però sí, allò de dir, eh, avui aquest, eh, hi posarem data i, sí, i el sí. guardarem. I llavors... Penso que és interessant, també, no? encara que... I llavors, eh, si, sí. més no, si més no, perquè ella quan serà gran li farà gràcia, sí, això, veurà... això, com a mínim, això, no? Sí, veure l'edat eh, al cap de 20 anys d'un dibuix teu, jo penso que és interessant. Jo sí que tinc dibuixos també de petit i això, però no, no, no, dates poques n'hi veien per allà d'apuntades, no? I, bueno, llavors jo el que he fet ha estat això, sí, una mica... A partir, parlant potser de coses concretes, per si hi ha algú que li pugui interessar, <coughs> perquè penso que també... Avui també estava llegint un llibre de, de dos psicòlegs infantils i d'educadors, eh, bé, bueno, fet l'any 80-81, els, els autors són l'Albira Martínez i, i en Juan Delgado, i referia també al fet de que els nens que, diguéssim, poden... poden desenvolupar una mica els seus esquemes, que és una mica, bàsicament, dibuixar sense estàndards, sense les fotocòpies típiques aquestes que donen a les escoles o aquests llibres que puguis comprar, que només són per omplir dibuixos, doncs, eh, si amb el nen li dones una certa llibertat a l'hora de, de poder-se expressar, tot això també reverteix després, eh, per exemple, amb la comprensió lectora, a l'hora de, de l'escriptura també els hi facilita bastant doncs, tot, el, tot el tema aquest i penso que per aquest cantó doncs, doncs és una cosa interessant diguéssim que, que els nens ja de ben petits doncs si més no puguin tindre un contacte. Una de les coses que jo he vist és que és molt important també és clar donar-li una certa importància amb això, és com un joc, si compres un joc i al joc li falten fitxes doncs malament perquè no podrà jugar. Sí. Llavors això es tradueix diguéssim amb la qüestió més, més d'arts plàstiques doncs Tenien uns papers blancs que no estigu que no siguin factures, que, no siguin, que, que siguin, diguéssim uns papers sense cap mena de, uh -huh. de, de res apuntat. I llavors, possiblement els mínims retoladors que puguin funcionar. Doncs, si són una mica més gruixudes, potser el nen també l'expressió també és més fàcil, també els hi corren més. Uh -huh. Lo que ha fet eh, molt de mal són aquesta espècie ceres molt fortes perquè el nen no té prou força a les mans com per dibuixar. Sí. I llavors, és clar pels pares va molt bé això, perquè no taca, no, no hi ha cap problema, allò s'endreça i, i ara passant res. Però clar el nivell dels dibuixos és pràcticament una cosa molt pàl·lida, no? perquè el nen no té prou força com per, per incidir sobre el paper amb aquest tipus de, de, de, de, de matèria. No? Llavors les ceres normals potser també estan bé, els retoladors, i llavors també pintura, si és que hi ha realment doncs, un, una part de la casa que es pugui dedicar una mica a això. Jo m'he fet un fart de netejar una taula, però ja era també una mica com una costum, perquè també veies, també compensava el fet que anaven sortint coses, no? i que eren coses que donaven una certa llibertat, o no? la, la, la personeta doncs, va fent el seu aire. I sí, clar s'havia de netejar una mica, però una bata uns papers blancs, els rotuladors, vigilar amb els taps, perquè si són tan petits que no pugui passar res, doncs i en principi, jo penso que això ja com a petita experiència per provar-ho no és ni cara, diguessin perquè mm -hmm. tampoc eh, qualsevol joc que li pugui que es pugui comprar en qualsevol dia, doncs eh, supera de preu segurament una caixeta de rotuladors i uns quants papers. Mm -hmm. I potser la balletta per netejar-ho, vull dir que tampoc no. No, no suposa un gran gasto i em sembla que, si més no per provar-ho penso que és interessant que, que, el, que, que la gent se'n donaria compte que és molt fàcil que és molt fàcil i que la criatura al nivell dels dibuixos és el seu propi i evidentment no faran, no faran un dibuix perfecte a dos anys, és que això és impensable i no es pot exigir absolutament res d'això i llavors el nen va creixent, diguéssim, també gràficament i a la llarga quan té... 4-5 anys que, que es comença a enfrontar per exemple a l'escriptura o, o a la lectura a col·legi, doncs jo penso que això facilita bastant. El que deia del llibre aquest doncs, bueno, anava bastant en aquesta línia. Eduard, eh, estem arribant a la mitja part del programa, si Molt et bé. sembla, fem sí. el següent, fem la mitja part, després trobarem a la Montse, eh, parlarem d'eleccions on estoneta, no bueno, gaire, i després va. tornem a reprendre el tema si tu no tens massa tard. No, no, ja em va bé. No, sí? no hi ha doncs va, fem això. Molt bé. Fins ara. said Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna. Ràdio Ona, 107.4. Sí, Més enllà de la innocència... ...coctel contrainformatiu. Hola, ja tornem a ser aquí després d'aquesta de petita pausa. Ara sí que em sembla que tindrem la trucada amb la Montse a punt. Amb la Montse dèiem que volíem parlar d'eleccions, tot i que avui és un dia que potser tots portem un empatx considerable, eh, però en qualsevol cas hi direm la nostra. Eh? Mm -hmm. I després es reprendrem el tema del dibuix i de les criatures amb l'Eduard. Hola Montse, bona nit. T'hem fet esperar una mica avui. Eh? Bueno, no passa res. Uh -huh. Molt bé, doncs dèiem de parlar una mica d'eleccions. De, jo et volia fer una pregunta molt indiscreta. Te la puc fer o, o no? Les preguntes mai són indiscretes, no són les respostes. Ah, ja t'ho ja trobaràs. Jo et volia preguntar qui has votat, Montse. Home, si hi hagués anat tu diria. O sigui que no has votat. No. Ens quedarem sense saber-ho. Bé, ens quedarem sense saber-ho no, perquè suposo que l'abstenció també és una mena de vot, no? Jo penso que sí, i així han anat. Oh. Molt bé, doncs jo diria que a més a més és un dels partits guanyadors a cada, a cada tongada d'eleccions, l'abstenció. Oh, i, I tant, que sí. Penso que és el guanyador, l'únic guanyador. El que passa és que no em prenen nota, eh, d'aquest tema, del no. tema de l'abstenció. L'abstenció eh, no és la mandra d'anar a votar. Pot ser-ho en algun cas, però en la majoria dels casos jo crec que és una posició política clara. Evidentment, el que passa que per ells el més còmode és dir que la gent té mandra, que han anat a esquiar, que han anat a la platja, que jo que sé, mil coses que són mentida però per ells és més còmode... El donar-se a ells mateixos aquesta excusa. Jo penso que el més còmode és anar a votar, a complir amb la llei i aquestes tonteries que es diuen ells mateixos, saps? Això és el còmode. No qüestionar-se res. Exacte. Diuen cap aquí, cap aquí. Fem això, fem això. Llavors, doncs no, no s'han de preocupar de res. I de les eleccions a Sant Adrià de Besòs, o la teva zona, que eh... Què t'ha cridat més l'atenció dels resultats o de com ha anat tot? Doncs mira, el que m'ha cridat més l'atenció és que els Mossos van detenir amb -ho un home aquí a Sant Adrià perquè ell va anar al seu col·legi electoral i no sé ben bé la veritat, eh? Ah, sí, el, els... ja sé el què parles. Sí, sí, sí, sí, digues, que digues, expliques. explica, explica. Segons els que expliquen és que va anar a on teòricament ell tenia que votar hi va veure que no que no estava en el cens electoral i va dir, "Vale, se'n va a casa, va tornar amb cinc ous a la mà i en va esclafar un a la suposada urna que ell tenia que votar." I el va fotre, el va esclafar en a la ranura on se s'ficen les paperetes. O sigui truita de vots, no? Exacte, ell es va dir, "Aquí teniu el meu vot" i va esclafar un nou. Quan es disposava a, anar a esclafar ne un a cada urna n'hi havia cinc, per això no duia cinc ous. Quan va a la següent urna, clar, ja tots es van esbarar i van entrar els Mossos que hi ha a la porta i se'l van endur. Però ell va votar... D'aquesta manera. Exacte. Llavors, la mesa electoral va decidir que les paperetes que estaven a dins, que estaven totes plenes d'ou, que eren vàlides igualment. Ah, sí? Sí. I Caram. Les... Sí, sí, sí, sí, sí. Caram. Les... I les van comptabilitzar. Això és el que m'ha cridat més l'atenció, uh -huh. perquè tot l'altre, la veritat... Eh, és previsible, no? Tot, sí. tot plegat. Han guanyat els socialistes, aquí a, a la zona, a Sant Adrià, han quedat tots iguals, vull dir, han quedat iguals, no, no, no eren les eleccions per aquí, però em vinc a referir als els percentatges de vots i tot, doncs, com la última vegada. Uh -huh. no, no ha variat gens. Aquí a Osona eh, han guanyat els convergents... Mm. Uh, sembla que a poca distància dels socialistes però és, és una característica pròpia perquè la majoria de llocs doncs, ha estat al revés yeah. Esquerra ha reculat mm. i l'abstenció va pujant sí, sí, sí, el que és a nivell de Barcelona Esquerra n'ha perdut dos i els socialistes els ha guanyat els altres han quedat quasi iguals <sut> Jo saps que tinc la sensació, Montse, i és que, és que ha guanyat un partit únic, perquè em sembla que a l'hora de la veritat, tant la niña del Rajoy com, com uh, l'obertura del Zapatero o les celles del Zapatero, em sembla que tot plegat forma part de la mateixa comèdia. Està clar. I, i que ha guanyat, és com si hagués guanyat un partit únic, sí. i els altres uh, no han pintat gran cosa, i cada, cada vegada s'assembla més a això, s'assembla més a un partit únic o, o, o partits intercanviables, no? Sí. Com, com els Estats Units, no? Els demòcrates i els republicans, que dius, bé, la diferència quin és? Doncs pues la poca, aquí, poca diferència, no? La mateixa que en aquí hi ha amb aquests dos grans, ja ha, ha de començar en la precampanya, després en la campanya, si només se'n vist ells dos, un per fer campanya del seu partit només criticava l'altre i l'altre criticava l'un, no t'expliquen res de nou. Emblemes que són intercanviables, a més a més, perquè no diuen res. No, no, diuen, no diuen res, Per tant es que ho digui l'un com que ho digui l'altre. Exacte, tant se fa que, que un que xerri l'altre el discurs, és exactament el mateix, vull dir, no, no hi ha pas un color diferent. Uh -huh. I llavors tens aquí els de, de Ciu, que s'han quedat exactament igual que com estaven en el 2004, i tant que fois ells, amb el d'aquí no, no hi cabem tots Exacte. i, i tan contents un no. perquè no és xenòfab i l'altre perquè va de guaperes armidonat fins a dins a, a les genives <laughs> suposo que parles d'en Mas el guaperes Ai, és en Mas no? com ho has sapigut? no sé, mira sí. m'ha semblat gràfic el que em deies em recorda tant en el xuletón d'Àvila de l'època uh -huh. em recordeu del xuletón? No, no sé què vols dir, Montse. <laughs> tu, xuletón francès? De, el xuletón d'Àvila, de no. l'època. Algú que va néixer a Àvila. Eh, no me'n recordo, em va néixer, li en això. Uh -huh. Però ara me'n recordo com se diu, uh -huh. el, el de UCD. Ar ah, ah suárez. el Suárez. Uh -huh. Ara em sortia l'Adolfo Suárez. Sí, també, és una mica, també era una mica amb mi donat, el Suárez. Per eh? això dic, que sembla ell, aquest. <laughs> sí, I el sí. suárez li deien el xuletón d'Àvila. Ah, uh -huh. La meva sogra el votava perquè era guapo. Claro sí, sí. Per cert, l'altre dia va sortir un reportatge per la televisió de les eleccions a Yankees que parlàvem l'altre dia del color del trajo uh -huh. d'en Kennedy. Sí. Doncs, evidentment no se'l podia votar eh, perquè duia el trajo de color gris, la corbata gris, i el fons del decorat era gris i semblava un fantasma. Només se li veia la cara. Era sí, el Nixon sí. aquest. No? Sí, sí, en aquest em Uh -huh. el Nixon en el cara a cara contra el Kennedy. Exacte, que l'altre dia Sí, parlàvem que això que uh -huh. es diu que va perdre el cara a cara pel color del trejo. No, no. Uh -huh. no m'estranya, jo des d'aquell dia que ho vau comentar vosaltres, per uh -huh. casualitat, al cap de pocs dies vam fer aquest reportatge uh -huh. i m'hi vaig fixar, i en Kennedy anava amb un trànsit negre que es veia un, un tros d'home allà al mig donant un discurs, fals o no fals, però se'l veia, a part de sentir-se'l, i llavores comparant-lo amb les campanyes d'ara realment cuiden molt la imatge, eh? Uh -huh. La cuiden. Sí, però la cuiden tant que semblen robots. Claro, claro. Ho cuiden tant que ja no hi ha debat ni hi ha res. Això és el que ha après el guapetón de les gent Almidonades, uh -huh. a cuidar-se la seva imatge i així està de Cufo i ara que s'ha quedat exactament igual amb l'altra... De... no hi quedem tots i continuo aquí no ha marxat per donar exemple Molt bé, els qui, Montse, els qui sí que parlen d'abstenció són uh, la gent de l'esquerra berçale yeah. que destaquen que Euskal Herria ha respost com a poble mm -hmm. en el diari Gara d'avui diuen Després de la jornada electoral, eh, l'abstenció activa ha estat una de les opcions guanyadores. L'esquerra-Berçale claro. ha ressaltat que la ciutadania ha sabut respondre com a poble rebutjant qualsevol opció que avali la tortura o l'estat d'excepció. Claro. Uh -huh. I els que <coughs>, també han fet alguna cosa diferent, eh, una mica semblant allò dels, del vot dels ous que deies, és que a Indimèdia Barcelona hi ha una nota que diu sabotatge diversos col·legis electorals, de la qual cosa no han tingut cap notícia. No. Diuen la matinada del 9 de març, dia de les eleccions generals a l'estat espanyol, s'han segellat els panys de diversos col·legis electorals i pintat frases a les seves parets cridant a l'abstenció i a l'anarquia. Aquests actes s'han realitzat a les zones del Guinardó, congrés segrere i clot a la ciutat de Barcelona. Mm -hmm. Sabem que una petit, és una petita acció que, que una petit perdó i ja ens m'vencaré del tot. Mm -hmm. Sabem que una petita acció com aquesta no farà caure el sistema democràtic, però nosaltres ens hem quedat ben a gust. Mm -hmm. Abstenció activa, ningú guiarà les nostres vides i signen joves punts que anelen l'anarquia. Mm -hmm. uh -huh. Ahir a mig matí, per les notícies a TV 3 donaven Eh, notícies d'aquestes i va sortir no sé qui perquè cada vegada surt algú amb un càrrec diferent a explicar coses eh, que deia que les eleccions s'estaven desenvolupant sota una normalitat absoluta inclosa el segellament de diversos panys amb silicona o pel·lígols Ai, això és normalitat absoluta ah, ah. Bé, bé També la plataforma pel dret a decidir ha recollit signatures i la policia ha tancat algunes d'aquestes taules de l'agenda decideixo si decidir, que feien una recollida d'assignatures, Tan si són folclòrics com no, que jo penso que més aviat sí, però en qualsevol cas eh, això de les juntes electorals, que segons que ho permeten i segons que no ho permeten, és una cosa molt aleatòria, perquè en alguns llocs han permès la recollida, en els altres no, i en alguns llocs fins i tot van eh, prohibir els actes del dia 8 de març, del Dia de la Dona, per sí. exemple al País Basc, per prohibir, fins i tot van prohibir els actes sí. del Dia de la Dona. Vol sí, dir sí. que mm -hmm. la llei, feta la llei, feta la trampa, que diuen, i cadascú la llegeix a la mm -hmm. seva manera. Segons li va més bé. Sí. Claro. Mm -hmm. Doncs molt bé, Montse. Doncs vinga, irem mm. guardant-nos per les pròximes. Hem fet una mica de repàs d'anècdotes electorals. Sí. Eh, doncs Continuarem ara amb l'Eduard. Eh, ah, escolta una cosa, sí, Montse, demà mateix segurament ja podràs escoltar el programa en el nostre blog, eh? Oh, que bé! Hi ha el, encara alguns problemes tècnics, que ja els veuràs, més aviat estètics, però s'escolta, es pot escoltar. Eh? Oh, això està molt bé, això està molt bé. Feia temps que anavam anàvem al darrere i mig, mig ens anem sortint de doncs demà, quan ho hagi escoltat, ja ja us trucaré per dir la meva. Molt bé, maca. Uh -huh. apa. Vinga, salut. salut. Salut, bona nit. Adéu. Adéu. Adéu. Bé, doncs, deixem teme eleccions ja uh -huh. aquí. a No sé que tu, Francesc, tinguis alguna altra cosa a dir. M'ha cridat l'atenció l'acudit del dibuixant del 9-9, del cap de Vila. Com era? Sí, estan veient la televisió i un diu en temps del general Franco sempre guanyaven els mateixos i l'altra contesta, sí, diu "Però ara sempre perdem els mateixos". Mm -hmm. Està bé. Sí. sí. Està bé. Mira. El cap de vila. Molt bé. Que consti que no sempre el criticam, eh? No, clau. A, a vegades ens enfada que, que lo critiquem molt, però, però mm -hmm. no sempre, no sempre, eh? Eduard, bé, sí. eh, parlàvem d'un tema ben diferent i era com les criatures se les pot, no sé si s'ha de dir, encaminar o obrir, obrir els horitzons en el tema Sí, jo més aviat diria obrir-li... Uh -huh. obrir sí, jo insisteixo bastant amb el fet de que sigui com un joc. Eh? Això, no, això no vol eh, que ningú es preocupi que el fet de que el nen de ben petit dibuixi, pinti o faci música, això no vol pas dir que a la seva vida serà un músic o serà un pintor. Més que tot és que és una qüestió pràcticament de, de recolzament perceptiu, de, de que la seva percepció doncs, sigui més afinada. O sigui que és que per això, llavors poder... això, això pot fer de coixí a moltes altres coses. Sí, exacte, sí. sí. Bàsicament mm -hmm. perquè això eh, és un plat, no? un plat que com més, bé, com més maco sigui, com més ben fet estigui, doncs les coses hi caurà millor no? un, plat, vols dir, un, plat, un plat de, de ceràmica sí. uh -huh. el cervell és com un plat sí. Uh -huh. sí aquesta és una mica una idea així més metafòrica potser o més més, eh, no sé, més com una paràbola no? uh -huh. sí. tothom fa el seu plat eh, hi hagi uh -huh. més recolzament emocional o plàstic o musical o de qualsevol tipus uh -huh. el plat d'una manera altra, surt ara és clar, a vegades el plat surt trencat i tant. O, no, o surt petit i no sí, gaire sí. cosa. O, o surt massa prim no sé llavors uh, la plàstica serveix perquè aquest plat s'eixampli una mica que cadascú faci el, la seva manera d'entendre també uh -huh. el, el món i el que l'envolta no? i per tant llavors també pot entendre molt més fàcilment tot el que a l'escola per exemple la qüestió de la lectura doncs sí que és una cosa important jo penso. Si, si ha treballat una mica la simbologia diguéssim pròpia jo penso que és molt més fàcil d'arribar a aquesta altra... Bueno, que no és una simbologia sinó que més aviat són els signes d'escriptura, no les lletres. I, uh -huh. I ho pot entendre més fàcil i per tant, pot anar més ràpid i la comprensió serà més alta. Uh -huh. uh, la pregunta seria, una criatura a partir d'un any i mig que ja pot començar d'agafar un llap i és un retolador, uh, fins, fins a l'edat de 6 anys, que és el que tu has observat, sí. Tu has observat que hi ha uns passos concrets... I... Sí, bueno, això són uns passos que en principi ja estan establerts des de molts autors i ja estan uh -huh. estudiats. El que sí que és veritat és que són uns passos que pràcticament aquí estan molt estructurats i estan ja molt definits, però sí que bàsicament els vas veient. Però hi ha, moltes vegades també hi ha com passos intermitjos, que, que jo aquí ho com a estratègies gràfiques no? de, del nen petit a l'hora de... Uh, fer un sol, fer, fer un animal, fer, fer una escena... Doncs llavors, uh, diguéssim que el nen utilitza el seu, els seus recursos. Per això és important que, que sigui el nen qui, qui faci el dibuix de, de principi fins a final. No? El que sí que he observat, perquè és, està clar que va a escola, com tots els altres nens que moltes vegades els treballs d'escoles doncs, eh, es recolzen molt amb la, a l'hora de dibuixar doncs, amb, aquests, amb aquests esquemes estàndards, no? o sigui, un, un cangur, un conill... Que un, ja se li dóna fell. Que fait, se li dóna fell, no? i això penso que és bastant contraproduent, perquè uh -huh. el que li estàs donant amb el nen és un estàndard que no és ni, ni propi, uh -huh. i el qui li talles bastant les expectatives... Més o sigui, que a allò, de, allò de pintar i omplir i no passar de la ratlla, com ho veus? Home, com a exercici puntual, com un exercici puntual no, no veig jo que tampoc faci mal això. El que sí que és molt dolent és que l'única estratègia gràfica de les escoles, o potser, no sé si es pot generalitzar molt, però que l'única estratègia gràfica de les escoles de cara als nens sigui la fotocòpia. Mhm. Mm la fotocòpia d'un animal ja que es, es repeteix i que... Tothom el té igual. I, igual. I que bàsicament es tracta només de fer... Eh, moltes vegades, no sempre i no tots els casos, però perquè de generalitzar que és difícil, perquè també depèn moltes vegades del coneixement de, del professor o de l'interès, no? Però sí que en general el que he jo és que hi falta una certa amplitud no? de, de, de mires. També s'ha de dir que les escoles, doncs, Potser vegades tampoc hi ha una aula de plàstica, perquè la plàstica sí que comporta... Cada vegada més. Segurament que sí. Home, jo això... Si cada vegada hi és més, és per celebrar-ho. Perquè jo penso que els nens, doncs també, aquesta llibertat que tenen ja d'entrada, doncs... L'utilitzaran després. Jo ho he vist en dues escoles, ja, i realment és una cosa que va bé, perquè hi ha una aula on hi ha tot tota mena de materials... Clar, perquè si preparat, no, no si sí. ho fas a l'aula eh, abans no has fet eh, que a vegades feies una hora de plàstica abans no has repartit tots els materials i abans no has tornat a recollir és que se te'n va mitja hora hi sí, sí, sí, sí. no, ha part que llavors hi ha també la por que si s'embrota la classe mm -hmm. que si, les taules que llavors han de fer matemàtiques van de fer lectura, han de fer el que sigui esclar, un... la plàstica sí que ho exigeix això un, un espai propi perquè sense això o un espai ser més polivalent en aquest sentit però que no sigui potser l'aula normal mm -hmm. i corrent perquè allò té unes necessitats i la plàstica en té unes altres i no, no, no, em dona la sensació que no es poden barrejar Una cosa tan simple com tenir un lavabo no? tenir aigua Per exemple, sí, per una exemple, pica és, és o unes taules però amples com sí, no, els nens amb aquestes taules tan petites tots els retoladors se'n van a terra mm. Per exemple és clar, són, són petits detallets però que jo penso que, que caldria posar una mica d'atenció, perquè realment A, també... Jo tinc molta curiositat per aquesta llista que tens davant, i, i sí. que no ens l'expliques. Bueno, això és... Va, dona'ns alguna pista de... Bueno, això és més o menys tot, la, tot el que vas veient sobre... Un dia recapitules els... el... procés. Tot el procés, sí. Els el sistematitzes, diguéssim, i dius, bueno, aviam, com que més o menys ja el tens d'etat, doncs pots anar veient una mica la progressió, no?, i sí que és veritat que hi ha uns, una, uns, uns grans temes que ja he dit que això no, no és una cosa que jo... que sigui una aportació nova, sinó que és una cosa que està més que estudiada. Que és al principi, eh, quan som molt petits, posem un any, un any i mig, dos anys, doncs hi ha el, el, el gargot, que es comença amb el gargot, va evolucionant fins a arribar al, al moment més presc, que, que s'ha titulat prescamàtic, que el nen ja comença a desenvolupar unes formes, encara que en aquell moment encara no estan prou definides. El nen moltes vegades el que fa també és fer unes formes, però encara no les té prou estudiades, no les té prou solides, llavors el que fa és tapar-ho tot. I el que acaba fent, per exemple, són unes figures tapades, no? però tu estàs veient un paper tot, tot negre, tot vermell, però sota la, la persona està explicant que hi ha unes figures. Però és que de, quina, això... de quina edat parlaríem ara? Això més o menys els tres anys. Així. Això som, ja són diferents passos. No? Uh, sí, el, posem els dos anys que seria més el gargot, Els tres anys comença a haver-hi ja aquesta petita obertura i llavors ja cap als tres anys i mig doncs ja comencen a haver-hi potser els primers indicis de concreció gràfica, no? de diguéssim que el nen comença a estructurar uh, el que està veient. No? Ho, fa, ho fa generalment en figures geomètriques, que és el més fàcil, diguéssim, la rodona... Comença bastant per la rodona, perquè és la, la forma més, més natural que hi ha, més orgànica, no? Que és una mica el que et dona també la, la mà, no? És una forma uh -huh. natural, no? I llavors, a partir d'allà, doncs, ja la geometria, la seva geometria es va complicant una mica, llavors comença a aparèixer algun quadrat, o un rectangle, un triangle, i a partir d'aquests elements, doncs, ja comencen a crear, doncs, les figures, no? animals. a sortir nens, a quina, edat, a quina edat es comença la figura humana? Uh, Aviam... Ja... Més o menys. Sí, tres anys i mig... Esclar, jo aquí més o menys ho tinc pensat, ho tinc escrit així. Tot depèn, també pot ser que el nen no comenci a tres anys. És que, això és un bueno. salt cognitiu, diguéssim, un dia comença. No? És com el parlar i l'escriure, i és com el caminar, no? Sí. Hi ha nens jo, sí. que comencen abans, sí, hi ha nens exacte, no es pot generalitzar i això pum, és matemàtic, no, no, és, no és gens matemàtic. I el fet, jo tenia una pregunta per fer-te, el fet que quan comencen amb la figura humana la majoria de les vegades facin el cap gros, un cap gros i unes extremitats molt petites, sí. això és una cosa... A més dono el cas al revés, de sí? extremitats molt grosses o mans molt grosses i el cap doncs, més normal. Està clar que s'ha li dona molta importància al cap perquè és una cosa que el, el nen és el que permet, diguéssim, conèixer la mare, el pare, o a les persones que té més a prop, llavors realment la cara doncs, és una cosa que té molta importància llavors el nen té tendència a fer-la més grossa, perquè primer també és una, una rotllana en principi seria per això el fet de fer les mans més grosses doncs, potser també és que comença a reconèixer les seves pròpies mans d'una manera... Hi, ha, hi, han manera... De, hi han de cabre cinc dits sí, bueno, Diguéssim que se'n fa assumeix ja el, la seva diguéssim, la seva pròpia independència a la que comença també a veure els altres no? es reflexi una mica amb els altres uh -huh. llavors el fet de començar a fer la figura humana doncs bàsicament és tenir aquesta percepció de que hi ha un altre també que és el pare, que és la mare, que ja el tenien conegut però que així ja diguéssim el, simboli el simbolitza Molt bé. llavors de l'època preesquemàtica ve l'època esquemàtica que bàsicament ja es diguéssim, es va complicar, en comença a sortir més personatges, comença a sortir diguéssim, ja una escenografia i bàsicament, doncs, veient, això són els, els passos més aviat normals. Eh? En principi seria això, però sí que hi ha coses bueno, que són divertides, com, no sé si puc dir-ho, però, per exemple, dintre d'una escena, quan tenen 5 anys, 5 anys i mig, doncs, pot ser que eh, l'estratègia que, que, que fagin servir els nens, doncs, si, si han fet una figura que flotava una mica, doncs, és fer créixer l'herba fins a la figura, perquè aquella figura toqui terra, no? i hi han coses que tenen molta gràcia. I cada nen té les seves, està clar, això és el, uh -huh. és el que deia, que si els dones un estàndard normal, doncs tot el, els nens, la seva estratègia són perd. particulars. Tot això es perd. Sí, tot això, es... o, o surt més tard. Em té molt que mm. se'ns ha acabat el temps, Eduard. Bueno, uh... ja hem pogut donar una pinzellada. No? Sí, podria... mm. jo penso que valdria la pena tornar-ne a parlar un altre dia. I... Mm. Sí, bueno, potser també, no sé no sé si al final això acabarà sent un projecte més més pedagògic o més... però bueno, eh, doncs, els dibuixos hi són i més o menys bueno, és el que vaig estudiar una mica, també, a doncs, com seria possible. Tornem-hi, tornem-hi el dia que en tingués ganes i tornem. Ara se'ns ha acabat el temps i us hem de dir bona nit bona i, i tornar-hi el dilluns que ve. I recordeu que la pàgina de Còctel Contra Informatiu, si busqueu Còctel Contra al Google o al buscador que vulgueu, tot em ca... Trobareu que hi hem penjat els programes i que els podeu escoltar des de casa. Vale. Buen Buen moltes gràcies eh? a, tu, a tu gràcies.